Muzical, tovarășe. Da, să trăiți. Am auzit că ești un bun muzician. Ia cântă-ne ceva. Ceea ce veți auzi este un andante de Mozart. Ce aia andante, tovarășe? N nu știu. Ceva occidental. Este un fel de cântec. Mai mult sau mai puțin. Și care e numele cântecului tău? E un cântec, dar de fapt e un andante. Te întreb cum se cheamă. Știți, Mozart? Mozart și mai cum? Mozart se gândește la tovarășul Mao, bineînțeles. Mozart se gândește la Mao tot timpul, tovarăș de Ilin Castighi după piesa lui Peter Schaffer. Mozart, mărturisesc ascultă, ascultă, mărturisesc Pentru mine ah, Nu-mi amintesc Nici o clipă din viața mea În care să nu fi știut că există Hersalieri? Hersalieri? Ah, ce doriți? Sunt părintele Fogler sunt capelan aici, la spital. Ați încercat să vă luați viața. Da, da. Și? Nu pot să las un suflet în suferință. Ce pregătire muzicală ai? Știu câte ceva. Am studiat muzică în tinerețe. Unde? Aici, în Viena. Atunci trebuie să-ți amintești de asta. Cred că știu ce este Recunosc Recunosc că eram invidios Când auzeam tot felul de istorisiri despre Mozart Și nu îl invidiam pe acel copil pentru precocitatea sa cât pentru tatăl care îl învățase tot Ah, tatălui meu nu-i pasă de muzică Tata își dorea să devin negustor ca și el La fel de anonim ca și el Când i-am spus ce mult îmi doream să ajung ca Mozart m-a întrebat de ce ce vrei să fii o maimuță dresată ce ți-ar plăcea să te târăsc peste tot prin Europa cu micile tale trucuri învățate ca pe o curiozitate de la circ ah. cum puteam să-i explic ce însemna muzica ah. pentru mine doar. doar câteva note înșirate mă făceau să amețesc și aproape să cad din picioare. ta ta ta ta ta ta ta ta, -ta, -ta, -ta, -ta da, da, da, da, da, este da, de am știu că e. scrisă de dumneavoastră. da, nu e. E de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. În tata se ruga febril a bunului Dumnezeu să o crotească negustoria, eu murmuram în secret cea mai infatuată rugăciune pe care un copil o poate gândi. Doamne, Dumnezeule, fă un. Mare compozitor Lasă-mă să-ți sărbătoresc Vința Prin muzică Fă-mă, Doamne Celebru în toată lumea Fă-mă Nemuritor După moartea mea Lasă oamenii Să-și amintească numele meu Pentru una și să adore ceea ce scriu În schimb, mă leg să-ți ofer castitatea mea, râvna mea, cea mai adâncă umilință și fiecare clipă din viața mea și îl voi ajuta pe aproapele meu cu tot ce voi putea Amen și amen Și ce s-a întâmplat? O minune Deodată tata a murit Pur și simplu Și viața mea s-a schimbat pentru totdeauna Bineînțeles că știam Că Dumnezeu se ocupase de toate acestea Era evident Și dintr-un băiat frustrat în orășelul meu obscur Am devenit un tânăr de 16 ani aici Aici, în Viena Capitala muzicii Studiind sub îndrumarea lui Gluck Gluck maestrul Cel mai mare compozitor al timpului său Și mă adora Asta era minunea M-a învățat tot ce știa Și când am fost pregătit M-a prezentat personal împăratului Împăratul Iosef Regele muzicienilor În câțiva ani Am devenit compozitorul său de curte Incredibil Nu? Compozitorul imperial Al majestății sale Da Noapte de noapte am stat lângă împăratul Austriei Cântând în duet cu acesta Corectând Greșelile regale. Ei hey, Spuneți-mi În locul meu N-ați fi crezut că Dumnezeu va a acceptat legământul Și credeți-mă L-am onorat Am fost un model al virtuții Nu m-am atins de femei Am muncit ore în șir Predând studenților Multora gratis Am participat la ședințe nesfârșite Pentru ajutorarea muzicienilor săraci Munca, munca și iar munca. Aceasta a fost viața mea. Și a fost minunată. Toată lumea mă iubea. Și eu mă iubeam pe mine însumi. Eram muzicianul cel mai cunoscut din toată Viena și cel mai fericit dintre toți. <laughs> Pentru Dumnezeu, fiule Dacă ai ceva de mărturisit, fă acum Oferă-ți puțină pace Până a apărut Mozart Miau Miau Miau Miau, Constanț, miau De la Salzburg Are de gând să dea concerte? Prima sinfonie a compus-o la 5 ani Primul concert la 4 ani La 14 ani o oberă Câți ani are acum? 25 Și câtă vreme are să stea aici? Nu mai pleacă A venit să rămână Și oh. oh. oh. oh. oh. oh. acum sar pe tine da. Și te prind da. Și te mușc no. Și te înghit Șoricelule! Cu lăbuțele? Cu ghirătele? Cu ghearățele, Am să-ți să rup urechi și uit acum? Așa. Mergând prin salon, mi-am propus un joc cu mine însumi. Care din ei e Amadeus? Oare se vedea? Un asemenea talent era înscris. Pe fruntea celui care îl deținea? M-am oprit mm. Și acum, stai să mă gândesc, cred că mm. Cred că o luăm de la început Bada mm. mm. mm. Deci el era Ființa aceea bat șocuritoare și fără minte Pe care numai ce-o văzuse întârându-se pe jos Mozart Fenomenul Legenda Care îmbântuise tinerețea Mozart nu e aici. Unde o fi? Cred că va trebui să începem fără el. Ce? Muzica mea! Muzica mea! Au început! Au început fără mine! Au început fără mine! Am stat și am ascultat prin ușa. durerea aceea. Din încăpere pâlpâiau Iar privirea Mi se încetroșă. Armonia Armonia Se tânguia Tot mai intens Acoperită de modulațiile Instrumentelor cu registru Înalt și De jur împrejurul meu Se înmuta da o plasă de sunete, o plasă nesfârșită de sunete, de durere, care se încolăcea și mi se îngroșea. Este acest dor Cuprins în sunet Un dor Pururi neîmplinit Împlinind Până în Adâncul sufletului Pe cel care ascultă Să fie Al tău Dorul acesta Așa Am fugit acasă și m-am pierdut în muncă. Mulți elevi, tot mai mulți elevi, mai multe inuri în cinstea Domnului, și în fiecare noapte mă rugam: Fă ca glasul tău să intre în mine, fă din mine însoțitorul tău, Doamne, așa să fie. Fă ca glasul tău să intre în mine, fă din mine însoțitorul tău, Doamne. Mozart am evitat să-l întâlnesc Le-am cerut însă oamenilor mei să facă rost de orice partitură pe care puteau pune mâna Șase sonate pentru pian compuse la München, Două sonate la Mannheim, O sinfonie pariziană Produsele unui adolescent precoce fiul fanfaron al lui Leopold Mozart Atât și nimic mai mult Signore salieri! Mozart! Lăsați-l, signore, ai invat mozart tot! Acum vă rog să intrați în casă și să-l închideți elet, că Vă rog, mozart <coughs> Respectele mele, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, cum vi se pare muzica mea? <coughs> Sincer să fiu, Mozart, este fermecătoare. În pasajele cele mai izbutite. A. Și în uh, celelalte pasaje? Uite, ca să fiu sincer Pe alocuri e cam excesivă a. Da, veneratul meu dascăl, cavalerul gluc Obișnuia să-mi spună că trebuie să evităm Să compunem muzică din aceea care miroase a muzică Asta cam ce ar vrea să însemne? Dacă muzica impresionează prea mult prin virtuozitatea compozitorului Atunci este muzică excesivă <gântu -i> Știți ce? Hersaliere Gluck E absurd Poftim? Păi toată viața a vorbit despre modernizarea operei Dar personajele create de el sunt atât de snoabe Încât te aștept să-și facă nevoile în marmură <gântu -i> Ah da? Nu, nu e. <laughs> nu e, chiar e prea de tot. Gluc spune. Gluc zice, cavalerul Gluc. <laughs> Mare brânză să fii cavaler. Știți, și eu sunt, papa m-a făcut cavaler când mai umblam încă pe sub masă. E ridicol. Nu mai tembelii pompoși se grozăvesc cu fel de, fel de titluri. Da? Cum ar fi cel de compozitor al curții? Her, Sacheri. Bach este tatăl Iar noi suntem copiii lui Adică toți cei care putem să facem ceva Cât de cât am învățat de la el Și... A, ah, și Haydn Da, da, da, da Mi-am făcut o datorie de onoare Să-i dedic lui Haydn cuartetele mele Pentru că de la el... Am învățat cum se scrie Un quartet Sigur, sigur, sigur Doar Haydn a spus Mozart este acum cel mai mare compozitor Din întreaga lume Dacă ai talent, talentul însuși te împinge să-l exprimi și să-l ispășești prin suferință. Va ieși la lumina da, ta, indiferent de consecințe. Artiștii nu știu ce pot să facă cel mai bine, sunt prea înfumurați. Caută tot timpul Ceva mult mai înalt Decât plantele mărunte Care par să crească în pământul lor Proaspete, strani Și frumoase În adevărata lor Perfecțiune Nu Ce este cu adevărat important Nu Nu se învață Din cărți Aici, aici, aici, aici. În Ureche, în minte și în inimă se află școala ta Dacă totul este în regulă aici, aici și aici Ia tocul și scrie Că despre mine eu nu știu să scriu poetic Nu sunt un poet Nu pot să-mi divizez și subdivizez frazele muzicale pentru a crea lumini și umbre nu, nu, nu, nu, nu, pentru că nu sunt pictor Nici nu pot să-mi exprim gândurile și sentimentele Prin gesturi, pentru că nu sunt un balerin Dar pot să o fac prin Tonalități Da Sunt Muzician Aș vrea Să trăiesc Până când nu va mai fi Nimic de spus în muzică Știți, se presupune că arta muzicală A devenit Ușoară pentru mine nu. nu Nu Nimeni nu a acordat atâta grijă Și studiu compozițiilor sale Nu cred că există vreun maestru Al muzicii, ale cărui lucrări Să nu fi beneficiat de un studiu Riguros din partea mea Compozițiile mele sunt într-adevăr Rodul unui efort îndelungat și chinuitor. Iar singura mea mângâiere este. Da, este aceea că voi găsi recompensa, în timp. Da, da, da, da. Dar, totuși, de ce el. ce să-l folosească pe Mozart pentru a mă învăța pe mine umilința? Inima mi se umplea de ură pentru creatura aceea, da? Prima dată în viață am început să mă gândesc la lucruri îngrozitoare, și nu mă putem opri, deși am încercat, în fiecare zi, în orele nesfârșite de rugăciune. Te rog, te implor, Doamne? Trimiteri înapoi la Salzburg. Fă-o de dragul lui și de dragul meu. M-am decis să compun o mare operă tragică. O operă care să uimească lumea. E bine, Salieri! Bravo, Salieri! Domnule Salieri, he! Doamnă, cu ce vă pot ajuta? Excelență, am venit în numele soțului meu Am adus câteva lucrări pentru a le supune atenției regale Are nevoie de elevi, nu ne descurcăm altfel ah, Am să mă uit peste ele, desigur, în clipa în care voi avea timp Va fi o onoare, Transmiteți urările mele de bine Nu pot să fac asta, Excelență, el nu știe că sunt aici Nu? Excelență! Sunteți cunoscut pentru ajutorul dat tinilor muzicieni. Vă rog, vă rog, acordați acest post. Altfel nu o să mai ieșim din datorii. Sigur, nu puteți lăsa partiturile și să reveniți? Mi-aș dori să fac asta, domnule, dar mă tem că este imposibil. Wolfy ar înnebuni dacă ar vedea că lipsesc. Știți, sunt toate originale. El nu face copii. Uluitor! Nu mi-i venea să cred. Compozițiile păreau să fi fost trecute pe curat. Nu aveau niciun fel de corecturi Acestea erau primele și singurele însemnări Ale unei muzici care nu mai fusese arătată nimănui Nimănui! Pur și simplu copia pe hârtie muzica După ce o definitiva în minte, pagină cu pagină De parcă ar fi scris după dictare Și muzica era împlinită deja ca nicio alta Dacă ai fi schimbat o singură notă Impresia ar fi fost diminuată dacă ai fi scos o singură frază, întreaga structură s-ar fi prăbușit Îmi era clar Sunetele pe care le auzisem atunci în concertul de la palat nu fuseseră o întâmplare. Ascultam din nou vocea limpede a lui Dumnezeu Zăream prin păienjenișul acelor semne meticuloase de cerneală O frumusețe absolută, inimitabilă Deci, o să-l ajutați? Da, iau cina cu majestatea sa. Cu un cuvânt pot să aranjez totul, dar reveniți în seara asta. Nu înțeleg. De ce? Este un post căutat de toți compozitorii din Viena. Dacă îl vreți pentru soțul dumneavoastră, reveniți de seara. Să fim clari. Acesta e prețul Dar sunt o femeie măritată Sordid Atât de grețos de sordid oh, Mai rău decât dacă m-aș fi aruncat asupra ei atunci, pe loc Într-adevăr, părinte, nu meritam niciun pic de milă din partea bătrânului. Nu pot spune așa ceva, fiule. Dacă de aici înainte avea să-mi respingă muzica, vina era a mea. Nu mai a mea. Acest Mozart să facă din tine Înainte de apariția lui m a fi purtat eu așa Să șantajez femei Să mă joc de adulterul -ad Este numai Putregai Și asta din vina lui Nebănuite sunt Căile Domnului El este milostiv Atât trebuie să știm Pentru că tot ce mi-am dorit În viață a fost Să cânt pentru El Asta și asta este tot lucrarea sa El a pus în mine dorul și apoi m-a amuțit De ce? De ce? Hai, Hai părinte, spune -mi. Dacă n-a dorit să-l servesc prin muzică Atunci de ce a semărat în mine dorința ca pe o poftă trupească Și apoi mi-a luat orice talent Auzi? Auzi, auzi, părinte? Părinte, auzi? E, e, auzi, e, e tot ce pot să aud cu urechile mele părinte Nu pretind că deslușesc misterele nu răspunde-mi Eu doar le păzesc Poftim? Așa cum ar trebui să fac poftim, și poftim, tu Poftim, poftim, poftim Nu, nu mai aud Nu mai aud nimic, nu mai aud nimic, nimic, nimic Ah, pe așa surzii odată de bine Să nu mai aud țiuitul ăsta Părinte, ascultă, dacă m-am născut de fapt surt, Părinte, nu există Dumnezeul Milei. Există doar un Dumnezeu al suferinței. Ei, și... Și așa, a venit seara și am stat acolo Așteptând să văd dacă frau Mozart se mai întoarce sau nu oh, M-am rugat, m-am rugat ca niciodată până atunci Doamne Dumnezeule, coboară mine Doamne Dumnezeule, dă-mi puțină muzică însufletită de respirarea ta și voi ști că mă iubești. Te rog, o singură melodie, te rog, copoară mine, cobară mine timplor, plor, te implor. Auziți! Poftim? Ai! Poftim, poftim Auziți Nu mai aud nimic, nimic, nimic, nimic nimic. Sunetele Se adună de undeva Dintr-un ținut Formatic Întâi Sunt răzlețite Nelegate fiecare după chipul său Cântând În capul Meu Notele acestea Aparcă o populație Subterană care se vrea Deodată Auzită Din toate Părțile Din toate Părțile Și apoi treptat Vorbesc una cu alta, una cu alta, una cu alta, una cu alta, una cu alta. alta. Da. Ce le mai tinere sunt figurase, vesele, ja tărețe, În vreme ce batrane. Se tunduie ușor despre tristețea a Te de... se pătrund toate și se adună într-o lume de armonie, o lume încât spiritele cântă povestea lor acest pământ. Poftim, poftim? A? A? a nu mai aud nimic. Oh. Ui, ui, uiu, ui. ui le: urechile aha, aha, Și mă dor, mă dor urechile Trăiesc cu Dumnezeu înainte Era recunosc puterea mi e teamă de Lui îi primesc iubirea, compasiunea și milostivenia față de toate creaturile sale. El nu îi va părăsi niciodată pe cei care îl servesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această fericire. care prin care să-l cunosc. Femeia aceea s-a întors, excelență. Da. Adu-o aici și pe urmă culcă-te. Iată-mă, soțul meu s-a dus la un concert. A considerat că mie nu se-mi placă. Îmi cer pentru astăzi. M-am purtat ca o fată prostuță. Unde... unde mergem? Poftim. Rămânem aici? Bine, bine să rămânem aici. Este o cameră încântătoare. N-am observat mai devreme aceste sfeșnice minunate. Cred că eram prea emoționată. Și Wolfgang a primit niște sfeșnice de la regele George al Angliei, dar sunt doar din lemn. A, am cer scuze. Îmi cer scuze să nu mai vorbim despre el. Cum vi se pare acest șal? Este din mătase naturală, dar nu e foarte practic. I-am tot spus lui Wolfie să nu mai fie așa de extravagant. Nu ne putem permite. Au, <laughs> oh, oh, vai, mă scuzați. Mă scuzați, am promis că nu mai vorbesc despre el. Uh, am adus din nou lucrările lui. Mai aveți nevoie să vă uitați peste ele sau... Uh... Sau nu ne mai trebuie, nu? Da, da, cred că nu ne mai trebuie, într-adevăr I-a căzut pachetul din mână Toate paginile s-au împrăștiat pe podea Răsărea din nou muzica aceea dumnezeiască Învia pur și simplu de una singură dintre filele răzlețite Vai, vai, îmi cer scuze, îmi cer scuze Pleacă! Îmi cer scuze! Pleacă! Cer scuze, Pleacă. Cer scuze. Pleacă! Nu mă rog să vă scuză Dispari! Dispari! Dispari! Tu mai ai chema nemernicule! A, Dispari! În seara aceasta, într-unul din nenumăratele birturi... ...ale acestui oraș, se află un tinerel. Chicotește des... Și fără să lase din mână tacul de biliard, Este în stare să aștearnă pe o coală, Într-o doară note față de care eu. Eu nu mai scriu decât niște... Niște biete mâzgăleli fără rost. Mulțumesc, Doamne! Mersi Mi-ai dat dorința de a te sluji Și apoi ai făcut în așa fel Încât slujitorul Să se rușineze de truda sa Mersi Mi-ai dat dorința de a te slăvi Și pe urmă M-ai lăsat fără, fără grai Mii și mii de mulțumiri Mi-ai dat harul de a simți neasemuirea Pe care cei mai mulți dintre oameni Nu ajung niciodată să o trăiască Și apoi ai avut grijă Să mă simt osândit pe vecie La mediocritate Tu știi cât de mult am muncit Tu știi Unica mea țintă a fost ca la capătul acestor strădanii pe tărâmul artei Care singură de lumii înțeles pentru sine Să-ți aud glasul Acum îl aud și rostește un singur nume Mozart Poți să râzi, Mozart Pot să râzi, râzi mai departe. Eu știu că râsul acesta nu este al tău, ci al lui Dumnezeu. Oh, Dumnezeu râde de mine prin rânjetul acela pervers de pe faţa ta. Da, hai, da, signore, râzi, hai, dăm peste nas. Arată mediocritatea în văzul tuturor, hai să vezi tu. Ai să vezi tu, am să râd eu de tine Da, înainte să plec de pe acest pământ Eu am să râd de tine Nemico Eterno Acesta îți este numele de acum înainte Amen Chisapiu Menosa Cine știe prea multe știe mai puțin Melodia este esența muzicii. Compar un bun compozitor de melodii cu un cal de rasă, iar un contrapunctist cu niște cai de poștă. Pasiunile oricât ar fi de violente nu trebuie să fie exprimate până la dezgust, Nu! Muzica, până și în cele mai teribile situații, nu trebuie să jignească urechea, ci să o încânte Aș lucra într-una, dacă mi s-ar permite să scriu muzica pe care mi-o doresc Acum trei săptămâni am compus o sinfonie și până mâine o să termin și al treilea quartet cu pian Îmi doresc să le vând, doar să găsesc pe cineva care să mi le cumpere în schimb, cu opera Cu opera Am ajuns la actul 3 Doamne, minte Și mâinile mele sunt atât de pline de al treilea act Încât nu ar fi imposibil Să mă transform pe de a În opera Însăși Da Corul în forță Pe o formulă repetată Fermă Lăsând orchestra să continue În aceeași manieră Încă opt măsuri Tensiunea se transmite fagotului și coardelor Dublată de corn și timpan Urcând, urcând, și urcând Și urcând, și urcând, și urcând Până la final Apoi ha! Orchestra Tace no, țarci doamna, ies în fiecare seară și stau până târziu Are elevii acasă? N-am văzut pe nimeni, excelență Și atunci, din ce plătește totul? Lucrează măcar la ceva? O, sigur, excelență, toată ziua Nu pleacă de acasă până seara Și stă acolo și scrie și scrie Nici măcar nu mănâncă, vă da seama Și ce anume scrie? Nu pot să-mi dau seama, excelență? Bineînțeles, așa e Ai aici plata pe luna aceasta Și nu uita să nu spui nimănui te cine primești bani pentru serviciile din casa Mozart Data viitoare, când ești sigură că au plecat de acasă, să mă anunți Ma, De sigur, excelență, vă mulțumesc Mozart a asistat ieri la comedia dumneavoastră, domnule Salieri Și apoi a tot comentat despre ea? A spus că ar trebui să fiți obligat să curățați pe unde ați trecut Toată lumea e indignată Când apare el, sauanele se golesc Mozart a cerut un concediu pentru că scrie o operă italiană Baronul s-a scandalizat Figaro Figaro. Nunta, Figaro nunta lui Figaro Nunta lui Figaro Piesa aceea revoltătoare a lui Bomar și nunta lui Figaro Figaro Și în ciuda mea, o minune a fost arătată lumii Una dintre adevăratele minuni ale artei al treilea act era îndrăzneț și scribitor, iar al patrulea un miracol. Am auzit muzica adevăratei binecuvântări, cucerind teatrul și oferind tuturor celor de acolo iertarea absolută. Dumnezeu cânta prin omulețul său, cânta întregii lumi. De neoprit, copleșindu-mi înfrângerea cu amărăciune La apariția fiecărei măsuri La ora șase seara am fost nevoit să mă duc la un bal unde așa numitele frumuseți au obiceiul să se întâlnească Nu mergeam, ci pur și simplu șchiopătam pe lângă toate femeile acelea cochete <fie> Nu am dansat pentru că eram pur și simplu extenuat Și nici n-am făcut conversație din cauza <fie> timidității mele excesive dar am privit cu multă bucurie Cum toți acei oameni Tasau Pe muzica De. <fie> Figaro Cântau fredonau, fluerau Figaro Nu intenționau să meargă La altă operă Decât la Figaro Mereu Figaro Îmi făceau o, o mare bucurie Leo, Leopold Moța Leopold Mozart. Leopold Mozart A murit Leopold Moța A murit Don Giovanni. Astfel a apărut strigoiul înfiorător din cea mai întunecată operă a lui Mozart. Acolo, pe scenă, se înalța silueta comandorului mort, strigând: Că ești te! Căiește-te. Ah! Nu mai eu am înțeles că apariția înspăimântătoare era însuși Leopold, tatălui lui Mozart ridicat din mormânt. Wolfgang l-a invocat pe propriul său tată Să se arate și să-și acuze fiul în fața întregii lumii Era înfricoșător și în același timp minunat Să-l privești Mai bun dintre tătici Nu ai dreptate Ai să vezi că lucrurile Vor merge din bine în mai bine În ceea ce mă privește La ce folosește frământarea asta Permanentă? La ce? Cheva piano, vasano Ai să vezi Trebuie doar să Mă adaptez Evenimentelor Nebunia a prins rădăcini în mine Nebunia unui om trăiat pe jumătate hârști Nebunia unui om al cărui auzi se limpezea numai atunci când Muzica lui Mozart răsuna plină de sine și odată rămas singur, cu palmele relaxate pe pian, devenea pur și simplu sord. Oh, mă chinuia, mă chinuia cea mai oribilă durere de urechi. Când căutam glasul lui Dumnezeu, țiuitul mă surzea. Prin influența mea, m-am asigurat că Don Giovanni va avea doar 5 reprezentații în Viena. Dar, în secret, m-am dus de fiecare dată să-l ascult. Singur. Incapabil să mă înfrânez, adorând muzica pe care numai eu puteam să o aud. Ore și ore stând acolo, am început... Put să înțeleg cu mai multă limpezime decât până atunci că acest bătrân încă îl mai chinuia pe pieptul său fiu, chiar și de dincolo de mormânt. Și am zărit calea, da, prin care puteam să triumf în fața lui Dumnezeu. Am cumpărat o mască. și. m-am hotărât să-i fac o vizită. Bună seara! Bună seara! Herr Mozart! Da? Am venit să comandă o lucrare. Ce? lucrare? un requiem pentru cine? cine a murit? <laughs> Scuzați. <-mă. laughs> un om care merita un requiem și n-a avut. Da? Cine sunteți? Sunt doar un mesager. Acceptați, veți fi foarte bine plătit hm. Cât? Cinzeci de ducați ah. Și încă 50 Când e gata rechiemul. Acceptați? Um, și cât timp îmi dați? Lucrează repede Și să nu spui nimic nimănui despre asta Voi reveni cât de curând Lanul meu era atât de simplu încât mă încrozea până și pe mine. Întâi obțineam recviemul, apoi propria sa moarte. Ah, în mormântare, catedrala, toată Viena, înăuntru în catedrală, Costiul său, o coșciugul micuța lui Mozart, în mijloc, liniște. Și, deodată, în liniște aceea, muzica, o muzică divină izbucnind deasupra tuturor, un requiem ulitor pentru Wolfgang Mozart, compus de prietenul său, devotat Antonio Salieri sublim sublim profund câtă pasiune în acea muzică Salieri a fost în sfârșit atins de Dumnezeu și Dumnezeu e obligat să asculte E obligat nu are puteri Nu poate să-l oprească Singurul lucru care mă îngrijora Era uciderea Propriu-zisă Cum se face asta? Cum o omoară Cineva Un om? Mi-am făcut un obicei Să îmi imaginez tot ce e mai rău Până la urmă Moartea este Scopul fiecărei vieți În ultimii ani M-am obișnuit cu acest adevăr Moartea Este cel mai bun prieten al omenirii Mi-am spus Astfel încât imaginea ei Nu numai să nu mă spăimânte Dar să-mi dea liniște și consolare. Ca muzica. Muzica trebuie să existe. Și dincolo de mormânt. Și dincolo de Mozart. Aș vrea să pot să ascult muzica scrisă după mine. Muzica la 200 de ani după moartea mea. Cum am auzit Am auzit Că s a mai inventat ceva Ceva? Și mai ceva Stă la fereastră Ziua toată noaptea toată Și scrie Scrie ca un apucat Și din când în când sare are picioare Privește nebunit stradă Parcă așteaptă ceva Sau pești! <PUES> <GAN> Liniștește-te <along> Liniștește-te te opera s-a terminat Acum trebuie să te odihnești Ai văzut că ți s-a făcut rău Dar unde e soția ta? Nu Nu e aici Nu se simte nici prea bine A plecat la băi Se mai întoarce? <subject> Sunteți atât de bun cu mine. Să ieri chiar așa... Vă mulțumesc. Lasă asta. Nu, nu, nu. Vreau să spun... Ați venit la opera mea? Sunteți singurul coleg care a făcut asta? N-aș pierde pentru nimic în lume ceva scris de tine. Sunt sigur că știi asta. <laughs> e un simplu vodevil. Vai nu. Este o operă sublimă. Este la grande opera Îți spun eu Mozart ești cel mai mare compozitor pe care îl cunosc Chiar credeți asta? Sunt sigur oh. ce, ce ați pățit? Ați pălit? Ce s-a întâmplat? Nimic important Mă dor urechile îmi pare rău Nici eu, după cum vedeți Nu mă simt prea bine Nu mai dorm și apoi Beau prea mult Și nu vin în minte Numai gânduri prostești Ești bolnav? Doctor așa zice, dar hei, hei, sunt prea tânăr Ca să fiu bolnav Să, să răspund eu? Nu. nu. nu. nu. Sigur e. Iar, sigur e. Bărbatul acela a, a venit din nou. tare bărbat. Spuneți să plece, spuneți că încă mai lucrez, nu vreau să să intre. Nu stați. Duceți-mă, întrebați-l totuși dacă poate să-mi mai dă niște bani. Acum, spuneți că asta m-ar ajuta să termin Ce? Să termin Știe Știe, știe, știe. Hersalieri Da, eu Am grijă de el Cum se simte? Pot intra? Nu, nu, nu, doarme acum Mai bine să nu-l deranjăm se va face bine, e doar epuizat. A mețit ușor atâta tot. Să-l lăsăm să se odihnească. Spuneți-i atunci că am trecut pe aici și că a fost un triumf. Așa. Sp da, spuneți-i că publicul a strigat numele său de o sută de ori. Așa. Și dați-i banii aceștia, e partea lui. Asta o să-l mai înveselească. <laughs> Într-adevăr, noapte bună acum. Și... Felicitări pentru spectacol Vai, mulțumim A fost perfecțiune. Mulțumim Noapte bună Cu bine ce spus? Mi-a spus să-ți dau acești bani Și dacă termin lucrarea până mâine seară îți mai dă 100 de educații. E prea devreme. E prea Nu, nu, nu. Mâine seara. Imposibil. Am spus că mai dau încă Da. Pot să. Aș putea să te ajut. Nu? Știi, la cât mă dor urechile, nu cred că am să compun astăzi. Ați face asta pentru mine? Dragă prietene, ar fi plăcerea mea Da, dar nu trebuie să spuneți numai noi Nu, numai Bineînțeles Da, am totul aici, în cap Este gata să fie scris Dar sunt un pic amețit Și ochii nu mă ajută prea bine N-aș putea să scriu Să încercăm împreună Pentru mine este o mare onoare. să dictezi Iar eu o să stau aici și o să notez totul Luați partiturile de acolo Unde m-am oprit Recordare statuens da. Din parte de extra Da, da, da, da așa, așa. Recordare terminată Urmează confutatis, da, confutatis Maledictis Când cei slabi suamis acribus adictis. Cum se traduce asta? Condamnat flăcărilor Credeți în asta? În ce? În focul care nu se stinge niciodată care te arde în eternitate Da, sigur, sigur ha, Și dat. Hai să începem Confutatis Maledictis Nu, am terminat în fa major da. Atunci La minor Și deodată focul Ce tempo? Andante Începem cu vocele întâi și Al doilea timp Prima măsură La Confutatis Al doilea timp A doua măsură Maledictis Da a treia măsură, timpul doi, începem cu mi Flamis acribus adictis. Și a patra măsură, timpul 4? ore. Maledictis, flamis acribus adictis. Ați notat? Cred că da. Sigur. Da, da. Nici nu mă mai dor urechile. Acum mă simt foarte bine. Să aud, cântați, cântați, cântați. Confutatis... Maledictis Flamis acribus Adictis Maledictis Flamis acribus Adictis <frightened> <hat> Timpul 4 primul măsură începe. La mis acribus, adică violă. Viola Da, da, da, da, da, Ta da, Nu, nu, nu, nu sunt deloc obosit Ne, ne oprim pentru o clipă Apoi facem crimoza. Eu pot să scriu mai departe, te asigur Mă simt foarte bine, hai mm. Începem? Ați vrea să stați cu mine? Câte vreme dorm puțin Nu plec de aici Mi-e atât de rușine. De ce? Am crezut că nu vă pasă nici de opera mea, nici de mine. Iertați-mă! Iertați-mă, versalieri. Invidios. Nu a fost invidios, nici măcar atunci când opera lui Gluck, Ifigenia, a cucerit urechile neîmplânsite al parizienilor. Ah, cine ar putea să spună că mândrul salierii s-a coborât într-atât încât să ajungă un om invidios? Nimeni. Dar... Um, trebuie să mărturisesc că sunt un om invidios. Ba și mai rău, sunt gelos, măcinat de gelozie Ah, Mozart. Mozart. Mozart. Hersalierii! Vreau să te surprind! Mozart. O trăznaie. Tu aici, din nou? Vreau să-ți arăt ceva Treceam pe lângă o tavernă Când deodată am auzit o scripcă Dragul meu salieri Ne-a ascultat în viața ta ceva mai amuzant Un scripcar orb Cânta în cârciumă Voiche sapete <laughs> mai pomenit N-am avut de ales A trebuit să-l aduc aici Să-ți ofer bucuria meșteșugului său Hai, hai, hai Hai bătrâne, intră Ia cântă tu ceva Mozart. Nu <laughs> Ce <spui? laughs> Poți să Poți să ha de așa ceva. Hai, salieri! Nu mai serios! Mozart Pe tine nu te dor urechile niciodată Ai Salieri, alierii? Hai, hai răspuțin răs nu. nu, nu, nu hai, hai, hai, hai, hai. nu. Când madonele lui Rafael Sunt mânjite de zugrav fără valoare Ei. Nu mi se pare amuzant Ei. Nu, Ei. nu când un bufon de disprețuit Îl dezonorează Pe alighierii cu parodiile sale Nu mi se pare amuzant <gătă -i> Punem mi ce mi-ai mai adus Da Imaginează-ți un tânar Puțin îndrăgostit Poate, dar nu prea mult Cum un prieten sau o în alături Se simte bine Când deodată O, o, o, o viziune funebră Ceva sumru, ceva Fiatând, ascultă Tenit cu așa ceva spre mine Și ai putut să te oprești la cărciumă Să-l pe bătrânul ăla Orb cu scripca sa Doamne, Doamne, Doamne Dumnezeule, Mozart Nu te meriți pe tine Deci, ți-a plăcut? Da, da, cât adâncime, cât curaj Oh și ce formă perfectă, Mozart tu ești Dumnezeu și habar Eu da, eu te recunosc Nu zău? Da Chiar așa? Da Poate Dar divinitatea mea începe să fie flamândă Să mă opun destinului care se deschide în fața mea Am fost ales? Eu trebuie să fiu acela care să-l oprească îl vom pieri cu toții Toți preoții, toți oamenii de vază ai muzicii Vom muri spulberați de el în drumul spre nalturi Cui folosește Mozart încă viu? Urcând și mai mult, mereu mai sus pe culmile compoziției, va ridica el arta însă și prin inspirația sa. Ne aduce ca un heruvim cântecele paradisului și apoi, după ce seamănă noi, copii ai pulberei de pe drumuri, dorința naripată el ce face? Zboară mai departe. Atunci ia zborul. Da, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu știu ce-i cu mine Sunt... Uh, sunt tulburat ah, Să bem Să bem Împreună Mozart și salierii fi ai armoniei Hei, ce faci? Plângi? Dacă ar putea toți să simte ca și tine puterea armoniei, no, nu, nu, no. nu. Lumea s-ar schimba prea mult atunci. Nimeni nu s-ar mai ocupa de lucrurile mărunte și s-ar preda cu toții Artei Noi Cei aleși Suntem puțini Și suntem niște leneși Prea fericiți Cărora nu le pasă de lucruri Efemere Suntem ca niște preoți hmm? Nu e așa? Oh, Dumnezeule Dumnezeu nu te va ajuta. Dumnezeu nu ajută. Singurul lucru pe care îl mai poți face acum, Mozart, este să mori. Mari, orania oh, figatafa. Mari nagami nafa. Orania oh, figatafa. Mari nagami nafa. Figata oh, figatafa. Mari nagami nafa. <inaudible> orania oh, figatafa. Mari nagami nafa. Orania figatafa. Mari nagami <inaudible> De ce, de ce, de ce să vă adânciți durerea mărturisind o crimă? Nu l-ați ucis! Ba da, ba da, E un neadevăr! Da, i-am otrăvit viața! Dar nu și trupul! De -a care este diferența? Fiule, de ce vrei ca întreaga viena să te creadă un ucigaș? Da. Nu, părinte! Nu! Fiule, bietul de tine... Părinte, știi ceva? Nu mă compătimi, compătimește-te pe tine. Da, servești un Dumnezeu viclean. El l-a omorât pe Mozart, nu eu. L-a luat, l-a furat dintre noi, fără pic de milă, da, și a distrus creatura, mai degrabă decât să lase o mediocritate ca mine să aibă și ea parte de bucățica ei de glorie. Nu-i pasă, înțelege. Lui Dumnezeu nu-i pasă nici de omul care îl neagă și nici de cel care îl prețuiește. Da, l-a rupt pe Mozart în două. Harst și l-a zvârlit de parte. Ca pe un flaut de tinichea De ce a făcut asta? De ce? De ce nu m au omorât pe mine? De ce? Eu n-am nicio valoare De ce a trebuit să mă țină în viață Pentru încă 32 de ani de suferință 32 de ani de onoruri și recompense Să se plece lumea dinaintea mea Să fiu numit distinsul Distinsul salierii 32 de ani de faimă Neînsemnată Ca să sfârșesc apoi de un singur aici În cămăruța mea Privind cum mă sting încet Muzica mea e dată uitării Până când nimeni Nu o mai cântă nicăieri Iar a lui Este din ce în ce Mai puternică Și umple lumea De minuni Adio, părinte! Adio, părinte. Îți promit. Îți promit căm să vorbesc în numele tău. Îți promit căm să vorbesc în numele tău. În numele tuturor mediocrităților da. din lumii. Am să da. vorbesc în numele sunt omul lor de frunte. Tuturor mediocrităților din lume. În numele lor? Da. Eu Sunt omul lor de frunte. Dumnezeul tău care chinuie ființele cu dorințe patrun, pe care nu le pot împlini În numele lor pe rere, îl fidez pe el, oh, cânta, pe Dumnezeul tot, tău mirostiv Dumnezeul tău care chinuie ființele omenești cu dorințe nu, pe care nu, așa, nu, urzesc, părinte, nu le pot nu împlini lor, nu mă zeaउड glasul. Da. Urlă cu ură și insuportabilă cruzime. Gel. poate Poate să mă ierte. Dar eu pe gel nu voi ierta. s-a dar a rămas că E, de moartea lui De acum. Și Din viitor, eu vă iert Eu vă absol de toate păcatele. Amen. Nu să vă Ați ascultat Amadeus, scenariu de Ilin Castighi după Peter Schäfer, cu fragmente din Mozart și Salieri de Alexander Sergeyevich Pușkin, și din corespondența lui Wolfgang Amadeus Mozart. Traducerea textelor Doina Pap Distribuția a fost următoarea Mozart, Cristian Iacob Salieri, Gheorghe Visu Constanțe, Simona Stoicescu Părintele Fogler, Lucian Ifrim. Valetul, Ion Haiduc. Servitoarea, Anne-Marie Ziegler; În alte roluri, Bogdan Dumitrescu, Ștefăniță Constantina Ruxandrei și copilul, Costin Petran. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prunda. Corepetitor și interpret, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Inginer Luiza Matescu. Regia artistică Ilinca Stihî.